أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بأزاب عليم أولئك الذين خبتت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين دويم باب د سورې ال عمران د اوله حصے شروع دا موږ ویلو چې په دې باب کې موږ خبرې دي اول مسله د توحید شاهد الله انه لا اله الا هو او بیا باغیدره قسم الله عقلی نقلی او وحی بیا دغه خبره رد د شبهه دنا سوارایو کوله چې هغه زمونږ دین کامل دی مونږ دبل بل چا دین له ضرورت نشته دا غي جواب کو الله ان الدين عند الله الاسلام دین هو هغه دین اسلام دے اغا اغا ختم دی مخکینه دینونه هغه موقته او ختم شوي دي دریم خبره صداقت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه په دې شله میاد کی وی ف ان حاجو کا کدی تاسو ر جنگ کوي او جګړه کوي نو ورته وایا په ما بیان کول دي زدا الله کتاب بیانو سنت خپل بیانوما او د الله حکم تاسو در کوم تاسو منی یا نه منی هغه سر زما سر کار نشتا کی درے خبر کی پلیتی بے وجل نو ننیسه باګه درما زالورما خبره ذکر کای د يهودو یو پليټیجی پیغمبران به وجل د الله اغان بیان چې وراغلی وو نو هغه به وجل تاریخ کې دا خبره شته چې حضرت زکریا علیه السلام د قوم نا روان شو هجرته کولو دای وربسی شو زکریا علیہ السلام چې قتل جدی کومار ای سارای نو دونی اورډړو اغه دنه نه وته او نو ما مس کې ډډوا اغه دنه نه وتا دای چې قتل چې زکریا علیہ السلام دی کنه نه وته ده نو پساری ولا رکی خدا او هغهونه اورډش سره اوري بل دوټو ټوټې کو حضرت زکریا علیہ السلام خو عف قادرنه ده کړي تمام انبیاء علیہ السلام باندې تکلیفونه راغلي دي تاریخ د بنی اسرائیل مبارک با لکی چې سحر لا بازار نو گرم شوهه یعنی مارکیټ پورا نو لګی دلته ټول دکانونو لانو کولا وشي چې او یا انبیاء علیہ السلام د شهيدان کړي يو راغې مسله بیان کغه شهید ک بل راغې مسله بیان کغه شهید کو او بل راغې مسله بیان کغه شهید کو جب بازار گرمه ده اویا امبالے مسالم هغه شهیدان چيو هغ پراست هر دور کې خلګولګ غلي فون رسول دي خدا غي زړونه او داغي خله د حق د بیانور نه نه دی او, او دا حق, دا او حق بیان کړه دی شای اسماعیل شهید رحم الله داغ تاریخ ګورئ یا د نور و حق پرستو علماء و تاریخو گو رئی دا سڑیستر گی کلاوشی چی دی دین لخل کو دا ابو پا زیباندی وینی ورکڑی دی او ماو تالی را رسول دے او محفوظ ساتھ لے دے نو گتاتے اسردے سپک اسپورا ہوئی نو تا گبراوی گما اس اللہ داغی خباست ذکر کئی ان الَّذِينَا يَكِنًا اَغَا قَسَانًا يَكْفُرُونَ آيَاتِ اللّٰهِ چې انکار کوي پایا د الله د الله کتاب باندې انکار کوي يكفرونه بي آیات الله د الله کتاب نه انکار کوي او مخته اړي ويقتلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ او ویني پیغمبران بغیر د سجورم نه دپیغمبرانو سوجرمو ومانک مومنهم قران کې الله وې د دې نه بد نه مگر دا خبره اي يؤمن بالله الا ذو يم چې والله ایمان را او تمام انبيو د دې دا ویلي چې زموږ دا توقع نه و چې دا خبره کې شعیب عليه السلام ته و استه دا حکم کړی چې کم عبادت کې چې موږ د خدای دا عبادت دراړي او د نور نومونه کې د نبی رسول سلام خلاف راجمشیو او سور السواد اغه نقش ذکر کای اغه سور السواد کې الله پاک دا غي اغه ذکر کای چې اجل ال اله تا الہ واحد ایا ار ګن خدایان موږ یو خدایو ګرځاو چې سوک د تبي زموار ده سوک د سر خوګي زموار دعو الله کرم کو اس نشته باځي باځي لاکو کې اوس مشرکان شته چې داویې عقیده دارا چې دا الله نه بغیر دی کولی شي په خوا د مشرکین مګو دا عقیده چا چې اډات جاده او زاد دار جاده حبل عبادت کولو الله نبی رسول سلام رولې غلو او دې والله عبادت وکاي لنخرج العباده من عباده العبادی الی رب العباد چې خلق د بندگانو دا بندگی نرو بازی او دا اللہ بندگیو کی دادا انبیاء و جرومو نو پا دی بانه بی وجل یوازی انبیاء نا ویقتلون اللذی نیامرون بلکست او وجنی آگه کسان چیغی حکم کئی پنی کئی باندی منن ناس دا خلقونا حق پرست دار چابه دیشی او کچیتا حق خبرکی نو دامو اجمال بسوک دا روپو خار غارکی چیئی بلکې حق چې کم دی دا ت دی ډیر ریخت خو حق به یالو سره الله په امداد امدات کويته به د حق نهرسو کې نه نوصرتې العلی بهتا سرهی په شر ددي چېته په حبانې ی تلوونه الله نه او ووجیا کسان یا مرونهبل کې چې هوکم کوې د توید میں نن نې د خلکو نه نو چې وجل حق برستې وجل نو قاتل دے نو فو بشرهم بعذاب الیم نو زیر ور قاتل ظالم ته با عذاب درد ناګبان دي یان قاتل دا با عذاب کیوی. او کی او سور نساء کې براشی من قتل مسلما متعمدا فجزاوه جهنم چا مسلمان قصدن وجلو نو دا جهنم دي او اغه زه کد دیت او د فدی اغه مثلا ان شاء الله چې زیت او رسول دا وځه د بیا کو و قدل ده دا نفس دالوی جرم دی لگا حابل لگی دلیو او قابلی وجلیو ده آدم علیہ دو زامن نو بیاس تو امانو جوز دیرور تر سوک اما اللہ کارغر اولی گلو اگوالا چلو خیلو جدا سے کندو کا و کی خاخ کا نو قتل جسو کم کئی دا اگر پاکی سا دا چاچی دا کم کار بنیاد کی خودو نوک د خلکو ته نه وی چې خلک باغ کار با روان شو نوک هغه د نیک دی نو نیک کې برخه او که د ب نو بدې کې برخ ده تا د جممات بنیات کې ډاغه دی برت تا ته الله د جماعت اجر در کوي ځکستان ان نه ملاماللو بنیاد عمل دارو مدار پنیت دی تا ته سنیما بنیاد کې اوو جوړه دی نهکه خو بنیات خو د دا چې کې پټم خه جوړو دیې به سنیما جوړو ک په دې بدينه یړه جوړو هم دیږي چې با و ارشادن لمن حرب الله قران وای د هغه چا خلاف مرته جوړوم چې د الله دین مني نو طالب طالب هغه ملایويږي زکه ستا د چا چې حجرت دنیا ته نو دنیا ورته ملایويږي او د چا چې اخیرت ته الله و الله اخرت ور کوي چا چې مسلمان او وجلو پیغمبر او وجلو حق پرست او وجلو فبشروا بعذاب الیم د تذیره ورکا با عذاب درد رسونکي یار دا ډیر نیک سره یو وګوره دمره وګدی تاسبه وسره لاس کی وی دمره دمره ګیره او اپ اٹکه به مواله او ډیر لوی پیرو والله اولائک الذین خبتت مالهم ددا کسان او ملونه برباد دي چکه مسلمان هوجل نو عملي برباد شو په دنیا او دنیا کې والاخره او آخرت کې بدی رسوای او ما من ناصرین او نبا دی درس وکم دادی څوک به امداد نه کوي الم ترى الذین اوتو نصیبا من الكتاب اوس دعا او خل کو ذکر کوي چې اغیتا د الله د کتاب څخه علم حاصل شوه دي او الله ورته دا کتاب م طالب رخه ده ستید د دې موارخ خل کو د بیان کا نو دې لګي د الله کتاب ری دی او نور په سر رواني څنګه لکه دا تا ته بوسو ای مرد سطر ضرورت ته سطر خود از لپا کار ده او زمون نپاک تی و ای دا سکنه کتا جا تا ہوئی چه لکه د زنانا چه کم پلونه پسره ای په کم لباس کې گرزی نو دا خانه دا و ای تاسو مولیان اسی تنگ نظره ای سطر خود از لپا کار ده او زمون نپاک تی نو داګر ناپوه تا وایا چې استاد دی خازي استاد دی لور استاد دی خور استاد دی رشتہ داري زړه د حضرت عائشه پاک دی رضی الله تعالی عنها د حضرت فاطمه زهرا فاطمه الزهرا ډیر پاک دی چې اغه د لپاره الله خاص حکم را لګلې یا ايها النبي كل ازواج کا خ پلو بیانو تهوایه و به نکه او خپل لنو ته مووا ونسا المؤمنين او د مومنانو خو ته موواه سشي ورته ووایه یودنی نه عليه هننا من جاببي به نه چې غټ غټ پلونی به سر کوي ک زما د خړ پاک دی نو نا دیبه د الله کتاب کې تنظری او یمړه الله دا قران چې کوم دی دې کې نظری دا مسلمان چې کوم دی نفرت د بار علماء نفرت د بار ترجیح ورګي نه نه نه نه الله زموند معاشري د اصلاح د بار قوانين را لګي مسلمانان خوځو دی اوه تاسو غټ غټ ورونی بسره کوي چې تاسو خو په یی نه چې سوکرا را واندی فلا یوزین طالب تکلیف نه رزه او سيو د دوله سوکالو د پینځل لس کال جنید د واغې د توفه فورک په سر کړه دا او روانه د مشرتاب دا دننه کې جدا دا اتیو کال بوډای راوانه د او ک د پینځل لس کال سو کال جنید راوانه دا دا سلیباس چې هغه نشتا وجود خاري نه لکه باز خلک غودافشینی بورګه چېګه مزه دا نه خونه په سرولخی ای کو د زنا ټول آزاد سرګندی مټي بګه سرګندی ملای بګه سرګندی هر څه بګه سرګندی ټول وجود بګه د د جسم اغه کم آزادۍ دي هغه پک سرګند دي بیا د داسي قسم برکی او د سادر هم په اسلام او شریعت کې منیت دی چې باغی دمر نقش و نگار ډول سنگار شوی چې خلک اذان ته متوجي کجوره کفلانه کوم راښ د صدر پر سر کړي نه نه ساده سوده او دغه له زمونږه ثوابي کم دا پړونی شي کم دي د دینه د پختو او د غیره ډق بل شي نشته دا شنه سره سپین نسواری هر څنګه جدي کم پړونی جدي یو چادرې دا چاغه نه ساده رنه پړونی یو پړونی ده کولونه کوم اثر ټاکی جپی دا زموږ ثقافت ته دا د پښتو او د ایمان نه خړدا د غیرت نه خېدي بګارداري چې زنانه د ټوپې بور کفسر کی او یا پړونی په سر کی نو دې پتو یرا نن بیا د تم نظر یو کا نو الله د قرآن کې او د قرآن حکم فرزي الانتهه آیاته نوګورې اللهلهزینا کسانوته اوتون نې بم منل کتابې چغې ته وړی شووه ص حساب پوه د کتاب یونه الله کتاب بالله دوی را په لې شو د الله کتاب ته کلی مخې ویلې وه خلق ورته راغې د الله کتاب دپاره لکو ما باید نه هم دی دپه چې په سلو شي ددي په منکیم ثم يتولى فريقا منهم نبيا و ولدای او دلال دین نام و او دیو اراز کوي انکی مخړه انکی د الله کتاب نام د الله کتاب نه مخواړو لو او غیب رې خړو ذالکا بانهم وجه سوا الله دغه دی وجه قالو قالو دی ویل لن تمسن النار الا ايام معدودات چې نبر سیمون ترور مغه اغه سور عزيز شمار زمو مشرانو د سخي عبادت کړي سلوي خرزي نو سلوي خرزي به مونږه تا عذاب راکې بیا به جنت تزو الله اذا سنذا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون او دوک گه چولی دی لرا داغه اغه دین اوغه جديده ځان نه جوړ کړي دی دې دوکه شي وي دي او د دې دوکي د بارا لکه خلک دوګه پسې دي الګو فلانی سره مچړه دا سید دي فلانی سره مچړه دا میا دي فلانه آل رسول دي نموندانه وایو چې دا به آل رسول ني یا به سید ني یا بنی میا ني خدای الله په نسبانه نه سید او ز او تا یو برابر دي او دا غی اعلان سر ور کو نن په حجۃ الوداع کې کړه چې کله نبی علی سلام حج کو او اعلان وکړو چې پتا وسو کې کم سړې دلته حاضر دینو نو زمما اواز چې کب سړې نه دراغلې غته ورسوي فلي اځما د اواز دې ز... ز... حاضر سړې غائب تور وسوي اول اعلان وکړو او خلکو تاسو بدی گواہی چې ما د الله دین تاسو درو رسولو صحابه و په یو آواز وی او مون تا وایو دا الله حکم تر رسولي بیا نبی عليه السلام وی بیا یو وی درې پیری وی او بیا اے خلکو لا فوکیه تل العرب الا الاجم ولا للاسود الا الابیز كلكم من عادم وعادوا من تراب ګوره دا خبر یادو وساتای چې چک عرب چې ګم دی اګه د اجمونه به تر نه او عجم دا عربونه به تر نه تور د سپينه به تر نه او سپينه د تور نه به تر او دا ټوله به وی چې ګم دا الا بالتقوا چې د الله نسو ګيريږي باغبان نه دا او داږي جوند مثال حضرت بلال حوشي رضی الله تعالی او هو چې درنګ تک تورو د حبشنو راغلو بازار کې خرڅېدو کله یو غستو کله بلاغستو تر دې چې د مکه معظمی په با بازار کې شو او ملاقات د سرور کونين سره وشو صلی الله علیه و آله او آغا بلال چې نبی علیہ السلام په خاص مؤذنینو کې او آغا بلال چې نبی علیہ السلام مخاصو اذان یې اونکو داوین رسول یې اذان برې خړو ی امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنهم ای ور دوي د بابا جی په دور کې جبه دې بانګ وی هغه سی بانګ وی ممیتنگو بانگ نشمویلی <بھیلے> اغیت مجبوره کو او حضرت بلال بر اوختو بانگ شورو کو اشهدو الله الہ الا اللہ اوی او چی اشهدو انہ محمد الرسول الله بے حوش شراب رہو تو چیزا اللہ حبیب نیشتا آوز سنگا ہوا اغیت بلال نبی علیہ السلام وی جنت کی مات اغیتا پانو کشارزان نمخ کے وارے دو او اغیت بلال د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مینګه هغه بد ټول لمخ کې جنات تزي ولی جنات دبد الله حبيب اول زي هو حضرت بلال چې کوم سرلی وای نبی رسول سلام سوري د هغه جلب بد هغه پلاس کی نو چا چې سرلی د مخ کې نه نیولی هغه د بادشاہ نه مخ کې نه نوزي بلال هغه استوا هغه تک تورو که خاندان ډیر او چتو او ډیر علاو ابو لهب د نبی رسول سلام دا غره نه خونځدای نشته لبل جنشي کې دی کنه چې ته وزه اعلی رسول ما نو تو خو اور پر سند ثابتول نه شي چې ته څنګه اعلی رسولي بیرفرض او تقدیر کې ثابتم کې نو د ابو لهب نه خونې بیر اسلام د نشي نزدې کېده دا ابو جهل نه خونې نشي نزدې کېده زګه ابو جهل هم او ابو لهب هم تر او ابو لهب هغه سره یو چې کله ورته وینځیوې چې ستا د مړ د عبد الله زوی شوې نور دیږي کټريشتنی او دا عزیزې پرشتي 아이 نزه ته آزاد کی وینځه آزاد کړي وا او کله چې د حضرت خلاف شو او د مسلې خلاف یو کو نلولم به گزار په پیغمبر کړي وو ویتب بدلګیا مصائر اليوم ومحمده محمد دې ل درجه مکړیو ته دایف بیا بازار کې پیغمبر اسلام دکانو گزارو نو اوکل الله تاې طببې طببت یا د بيله بي طبب تباې چې لاسونهتابله ب او قرآو تبا شو نو په نه سببانې مخی کدل ل ده نه مخی کدل په سبانې دي په تب فرزګه یبانې دي و غره دي دی لرهدين د دي اغ جوی ځان نه جوړهونکې اوس حالت د قیمت ځګر کویفهکیفه اض اج نا هملی اومل وفي بصرنگا حال بوي هي کله چرجه مګم د لرا پرز د قیامت باندې داسر ششکبګی نشتا لارې بوي هي ششکبګی نشتا او باغرز بسي و اوفيت کل نفس ما کسبته او پوره پوره ور پکړې شي بدلا هر یو نفس دا هغه چې دګړي وهم لا يظلمون فچا وزياتینه گی گی ازياتي و ولي گی عدالت بدچاي د الله ميدان محشر بې طلب لګې دي هر سړې وقبل اعمال دلي دا چا عمل چه عمل چې د قران او د سنت موافقي هغه فتو عمومي ک امياب شي عمل لا ما ريجستر هغه ور د بخلاص ملو شي او د نبی علیہ السلام د لاس نه وې او به سر کوثر نصیب شي صحابه نبی علیہ السلام ته وای دا الله حبیبا دا قیامت رځه وای ډیر خلق وای زبا غممه تاسو به ومیې او تاسو به کمزې کې معلومو زبا کمزې ګرځم تاسو به کمزې ولاره قیامت کې نبی علیہ السلام ورته وینځل میزان ماو د میزان په لسرو اوینه کمزې کې چې اعمال تل لګيږي زبال ته ولاړم موست زما او ستا عمل تر لګيږي سرور کونين ولاړي او ما داوند لا کړی چې ځا شکر رسولي ما ز موحب رسولي ما او پردی رشکې له ور د کوم لګا ناموس رسالت بچ کوم پردای زنانه به کوم ناموس رسالت بچ کوم دا بناسبتي عاشقان نو بناسبتی عاشق بمرازی او د بلال غنی عاشق بمې د عمر فاروق غنی عاشق بمې د عثمان ز نورین بشانی عاشق بمې د ابقر صدیق بشانی بای د زبیر او طلحه بشانی بای د عباس او د حمزه بشانی بای رضوان الله تعالیه مجمعین او ما ته بناسبتی مسلمانان بمې او د الله حبیب و ان د زبال زباله ولارم زبستر کې څنګه محمد صلی الله علیه وسلم چماستا د نوم داوخه کړی دا او ماستا په طریقو څومره عمل کړی و بس دکه سوچ ډیر ده که چې یو سړی کې دکه سوچ راغی چې زبصر ور وې کومن سر څنګه مخامخ کېږي مونږ په دیوانه تکړیو چې د ناموس رسالت د بار روډون دروځي نو پر دې ګاډي سوځو آ پر دې لارې بندو مریضانو لارې بندو غریبانو لارې بندو پر دې فصلونو لږ نقصان رسو پر دا ملک لیٹو نا ماتو، کم بیر آغرزو، روڈو نو کوو کن دا عشق رسول دے که دا نفرت رسول دے، دیتا عشق رسول نوئی. نبی علیہ السلام خو آغا تعلیم مون ترا کڑے ہو چی ضراری سیز دا لار نلرکانو مون زرار آغا لارا کی کی خو دو روڈ مون بن کو. زنانا با بیمار ای دو ولادت روڈ بن دے اغبا سنگزی. یوسری وای هټ اٹیک وو ته شوی یي ایمولنس کې به چوری لار وباندې ځکه عاشقانه رسول لوتې دي عاشقانه رسول دی ځکه عاشقانه شیطان دي دلا عاشقانه رسول نه وي عاشق رسول هغه دي چې خبر ځان د قران او سنت موافق کو ځان بسان چکه مون بل یو کو دونی سن سره زان درو ګرځو مونږ دا حرام دي نو د یو ځل دته سره زله ما دا شو کنه او هر انسان د بل باغ گناه بانه نظری خپل گناه وردنخ کاری زمرا لیو گناه انگاریم د خپل گناه ادراک نیشتا ما پکار داره چه هر مسلمان خپل گناه وی چې چه زده کار کوم دا دا قرآن و سنت خلاف ته یا زده ایو کار کومه ها پکار دا چه مونگ دا یو عالم نتا بوسو گوچه را جی زمار حنمایو که کا دا کار سیده و کا الله وي خفهې کا مجسدي کړړي وفیت کولو نفسن هرې او له وره ورکړی شم هرریو او په به زلومونونه شي د پورې دویم با هم ختم شو اوس بیاګورئ انلهنه ب شکه کسان ی فرونه بیاله چې کوفر کوي ان کار کې دا الله په یادلووب یتونونه نهبی او وي نهبی بغیر ح کې کټونه الَّذِينَ نه او ونی هغه کسان یا مروونه بلکې چېکم کوې په فصل انصاب باندې تویدوانې من ننااسې د خلکو نه په بشروم بیا ذااب ن لم نونظریرې ورکديته بعضاب در دنااک ل نه دا کسان بربات د مونه دي الله و په دنیایا کې۔ والاخرۃ وباخرت کے ومالہم من ناصرین سو کہم دادی بهم نویم الم تر ایتن وګوری الی اللذین اوتو نصیبا من الکتاب ا گساون لا جور گری شوس کتاب نا یدون الی کتاب اللہ جرب الکی بل رب الی خلق دا اللہ کتاب تا لیهکم بینہم دد بارچ بیس لو گدری سم یتولا فریق من هم بیاوالی ده یو ڈل <سؤال> دینا و هم مورزون او دیو د حد نتیری دون کی زالک بیاننا هم دا پاسوب ده دیقالو چی دیویل لن تا مستن نارو اللہ ایامم مادودات چی نبر سیمون تا اور مگر سور دی دشمار و غرهم او دوگگڑیو فی دینیم بادین ده دی کی ماکانو یفترون اغ خبرو چی نه نجوڑولی فکیفا نو بسن ده حالت بئی ازا جمان آم کل جراجم و کم دیلیو من اغرا زلالا ری بفیهی چنیش تیر شک باغی کی وو فیت کلو نفسن او پورا بور کلیشی ارئیو نفس تماکا ثبت اغج دی کلی وهم لا یزلمون او بدی بزیاتیو نکلیشی وآخر رضا وحان حمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين صلات والسلام عنہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآل ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار حسن صلى الله